Сміх. Бліда невиспана пані Наталя отхилила двері спальні в столову, де вже стирала порохи Варвара. Защібуючи на ходу білу ранішню блузу, вона тихо іначе з острахом поспитала. Ви ще не очиняли віконниць? Варвара кинула стирку і наважилась бігти. Зараз поочиняю. Ні! Ні, не треба. Хай будуть зачинені цілий день. Бистро і налякано наказала вона наймецці. Кремезна Варвара здивовано підняла на неї своє широке, землистого обличчя. Сьогодні десь неспокійно в городі. Лихі люди ходять тепер раз у раз по вулицях, коли б ще до нас не залізли. Не ходіть сьогодні на базар. Чи в нас є що варити? М'яса нема. То нічого. Обійдеться. Варіть, що є. На вулицю ж не виходьте і нікого не пускайте в хату. Нас нема дома. Розумієте, всі виїхали. Хіба хто знайомих, то інше діло. Пані Наталя говорила ті слова притишеним голосом, сливе на вухо Варварі, а її ясні короткозорі очі неспокійно тоді блукали. Коли Варвара вийшла, пані Наталя розглянулась по хаті. В хаті стояв присмерк, і тільки жовті смужечки світла пробивались крізь шпари зачинених віконець та розтягалися у повітрі каламутними течійками. Пані Наталя поторсала залізні прогоничі від віконець, поправила гайки і тихо посунула в інші хати зігнута і біла як мара. Оглядаючи всі віконниці від вулиць, вона прикладала часом до вікна вухо і напружено слухала. Звідти неслись якісь невиразні, змішані згуки, що видавались їй часом незвичайними та тривожними. Вона думала про сьогоднішній день. Чим-то він скінчиться. Мало ще топтали людей кіньми, недоволі пролили крові, треба було ще нацькувати темний народ на інтелігенцію. Скільки вона прохала чоловіка, поїдьмо куди на сей час заберем діти, не схотів і от тепер дочекалися. Ах, Боже, і за що ж? Їм мимохідь пригадались брудні, безглуздо складені брутальні відозви, якими від кількох днів засиповано місто. Скликали бити та різати всіх ворогів уряду. Там виразно стояло і їх прізвище. Так, адвокат Валеріан Чубенський. Це прізвище було ненависне поліції, і тепер воно стояло у списках. В сусідній хаті почувся дитячий регіт і крик. Пані Чубинська кинулась туди. Ццить ти, ай, Боже мій! Перестаньте кричати! Вона розпучливо махала широкими білими рукавами, як птаха крилами, а коло блідих уст лягли у неї складки невимовного болю. Вона зацитькувала дітей, і озиралася на вікна, немов жахалася, що ті живі голоси долинуть крізь них на вулицю. На поміч прийшла Варвара. Її спокійні рухи, з якими вона вешталась по хаті, збирала одежу та натягала дітям панчішки, певний важкий хід босих ніг, поважне обличчя, все те навівало на паню Наталю спокій. З такою вірною, розсудливою людиною було немов безпечніше. «Ви були, Варваро, на вулиці?» – поспитала пані Наталя. «Ні, не була. Постоїла трохи на хвірці». «Що ж там? Спокійно?» «Та так. Приходили якісь люди?» – питали пана. «Люди? Приходили? А які ж то люди?» «А хто їх знає? Люди?» «Що ж у них було що в руках?» «В руках?» Ціпки були. Ціпки? Я сказала, що пана нема. Усі виїхали. Добре зробила Варваро, добре. Пам'ятайте ж, Варварочку, що в домі, опріч вас, нікого немає. Ай, Боже!